Aquí estamos. Bueno, primero que nada, bueno, gracias por estar aquí a todos y queremos pasar un comunicado. El comunicado es de, de todo el movimiento 15M y queremos decir que, bueno, el movimiento no comparte los sucesos acontecidos en Cataluña, ya que rechazamos, y repetimos y recalcamos que rechazamos cualquier tipo de violencia. Nuestra línea es la protesta pacífica. Ahora nos quieren tachar de violentos por la actuación de unos cuantos, algo que por desgracia pasa en numerosas aglomeraciones humanas, como manifestaciones, celebraciones deportivas, y no por ello se generaliza a toda la mayoría. También pedimos que al igual que el movimiento condena estos hechos y se desmarca de ellos, haga lo mismo los políticos ante sus colegas imputados en casos de corrupción o cohecho. Isto é es o que pedimos. Vale, agora queremos eh, solicitar o apoio de, de toda a cidadanía para a movilización do, do, do domingo, do día da Zanove. Temos unha concentración cacerolada xoito da tarde eh, eh, para intentar frenar eh, o avance do, do pacto do euro. O pacto do euro eh, é unha liña política europea Mui pero que moi preocupante e eh, que nos vai afectar muitísimo. Eh, bueno, mos intentar esbozar, esbozar un pouco o que, o que nos ven en riba. A pesar de que pola tarde a sete, creo que A sete, ¿no? sí, a sete temos unha, unha estupenda conferencia que vai explicar muitísimo mellor que nós e eh, con moito máis fundamento todas as consecuencias que nos pode traer tanto a nivel económico como a nivel social o pacto do euro. Entón, eh, estruturamos a información dunha maneira máis senxela posible, en catro pilares. Eh, vai proceder Óscar a... a explicar un pouco o principio. A ver. Bueno, vamos a ver un poquiño así... isto... Sí. a ver, a ver se si se vai entendendo un pouco. É interesante que isto coñeza todo o mundo, porque realmente é unha bastaza, vamos. Entón, un pouco así, eh, vou tocar un pouco os dous primeiros puntos o primeiro punto é impulsar a competitividade entón, para impulsar a competitividade eles falan de que van a, van a baixar os precios para aumentar a competitividade dando como única solución a baixada de salarios entón, para que este feito aconteza é dicir, para que suceda é... o para que suceda o control absoluto dos nosos salarios das súas vidas, das súas baixadas e ademais pisando calquer convenio conseguido polos traballadores e traballadoras creando restriccións para posibles subidas dos salarios e, por suposto, a descentralización do proceso de negociación. Destruindo a capacidade dos afectados e afectadas por esa reducción dos salarios, que vamos. eu creo que vamos a ser todo o mundo, eh, para facer forza conxunta. Entón, a única forma de loitar que nos deixa ese pacto é eh, eh, a título individual, perdendo forza. Bueno, en resumen, vamos, que, o que queren é acalar as nosas voces, desamparar os traballadores e traballadoras mentras nos van reducindo noso, o noso nivel de vida que isto, eh, bueno, isto é, é curioso porque o anteproxecto da reforma de negociación colectiva do día 10 eh, realmente entra dentro disto de unha maneira brutal toca estes dous primeiros puntos do, do pacto vamos, é prácticamente algo calcado eh, bueno, outra medida tamén é a reducción do, do salario dos traballadores públicos do funcionariado público Claro, que fan con iso? Consiguen ter unha referencia menor dos salarios. Todos nos fixamos nos salarios dos funcionarios públicos como referencia. E entón, claro, si temos unha referencia menor, vais a máis os salarios do, do sector privado. E a maior reducción dos soldos públicos, pues, pois, maior posibilidade de reducir os, os salarios privados. Unha consecuencia fundamental desta reducción de soldo é que as ventas disminúen. A menos poder adquisitivo, menos que se pode mercar. Entón, Eh, vale, entonces o o que, o que fan que iso? Bueno, pues que normalmente, claro, se si si se vende menos, quen vai desaparecer, que vai a tendencia a desaparecer ou a ser absorvida polas grandes corporacións, son precisamente os, os pequenos comercios, as medianas empresas que acabarán desaparecendo a tenda de Manolo e o e o bar de Pepe. Que supón o 70% da masa laboral deste país, uh -huh. a pequena mediana empresa. Claro. Eh Para, din que para aumentar a productividade Recomendan a mellora dun sistema educativo E fomentar o máis de, non Pero vamos este, Para isto se necesitan cartos públicos Moitos cartos públicos E sin embargo o pacto promove eh, que, que, que na súa reforma Que se reduzan que Se reduzan, bom, si reducimos os salarios Tamén hai menos ingresos para cartos públicos entón, hai unha reducción do gasto público hai unha reducción absoluta e total Que pasa con iso? Pois que realmente é un pouco incongruente, non? Que se si están eh, promovendo a educación e o investimento en I mais Que había que ver que tipo de educación, que tipo de investimento en I D De repente no, non hai cartos para iso como, como van a facer? Bueno, é un pouco paradóxico incluso Entón, eh... Impulsan o emprego Intentan impulsar o emprego Iso que dio o pacto non. Entón parte dunha idea equivocada Parten de que o desemprego está provocado Por un mal funcionamento do mercado laboral Tendo que reformalo Adiantándose o, o goberno O goberno do noso país Coa reforma laboral do día 10 da, da que vos comentei antes E tamén recomendan unha reducción das cotizacións sociais Do que falábamos antes Atacando o sistema de pensións A cobertura social Bueno, calquer tipo de, de axuda social Desaparecerá abaratar o traballo e flexibilizar as relacións laborais. É dicir, deixar o empresario que faga o que lle dé a gana non mellora a verdade Os despidos cando lle dé a gana, todo este tipo de cousas, non a mellora. Porque un traballador descontento non produce. Un pouco estes son os dous primeiros puntos. Agora Marta vai un pouco a tocar os dous... Martiña. Vale, Martiña vai a tocar os dous os segundos puntos. Vamos a ver... O pilar A da... mesa, non é estable. O terceiro pilar eh sería un incremento da sustentabilidade das finanzas públicas, é dicir a eh, aplicación do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Este pacto traballa sobre o déficit público que teñen os diversos estados e intenta eh, encauzar as economías europeas cada unha redución dos déficits presupuestarios por debaixo dos 3%, do 3%. Este 3% é moi pouco e as consecuencias son claras. Se o Estado non se pode endebedar para poder eh, afrontar todos os gastos sociais que teñen pois eh, empezamos xa coa reforma do sistema de pensións. E asustamos a idade de xubilación, nos imos ter que xubilar moitísimo máis tarde e, e limitan as xubilacións anticipadas en caso de necesidade. Que ocorre con isto? Pois que van a debilitar e rematar por privatizar o sistema público de pensións. Eso por unha banda. Outra maneira de conseguir esa reducción do déficit é atacar o sistema sanitario e as prestacións sociais que van camiñar clarísimamente cara a unha privatización tamén a privatización de empresas públicas, empresas públicas que venden por catro chicos, e ademais, espois, ao final, esas empresas públicas que poderían ter un, unha entrada de cartos, esa entrada de cartos desaparecería apostado. Regálanse o sector privado. O peor de todo isto é que para non deixar espazo a ningún goberno para poder maniobrar ante esta situación pretenden incluir estas, estas leis económicas estas medidas económicas nas leis marcos dos diferentes países é decir, incluso chegar a tocar as propias constitucións dos países é decir, blindan a política económica proibindo legalmente outras alternativas ese 3% vai ser por lei vai ser por lei en todos os estados deste xeito impiden que países con menores recursos poidan endevedarse para poder afrontar o seu gasto social Que consiguen, que, que consiguen con isto? Un atraso e empobrecemento de determinados países que todos sabemos cales son. Isto provoca, por suposto, unha reducción da actividade económica, unha reducción dos ingresos do Estado, unha imposibilidade de cumplir o pacto de estabilidade e un empobrecemento da sociedade. Estamos falando que se a a masa salarial, é dicir, os cartos que hai na rúa para poder gastar e para poder mover e asilizar a economía, minguan, tamén van minguar os ingresos dos estados. Entón, con que cartos, con que impostos, de onde van sacar para poder cumplir ese pacto de, de estabilidade do 3%. Isto, a verdade é que non se entende. O cuarto pilar é o máis divertido, é o reforzo da estabilidade financiera. Entón, aquí nos queren blindar por todos os lados, nos queren atacar os traballadores por todos os lados, pero cando falamos cando falamos da política tributaria, sen embargo, non a blindan. É dicir, aí falan dunha coordinación de política eh, tributaria. Non, non se establece claramente eh, un sistema tributario a nivel global que ataque ás grandes fortunas e deixe en paz o traballador que non ten, que non ten nunca. Eh... Eso por unha banda Despois temos o tema do IVA Se se, se reducen os, eh, os cartos que ten a xente e eh, O Estado non pode ingresar a base de impostos O que precisa para cumplir ese 3% O final que nos van a subir Nos van a subir os impostos indirectos Os que estamos a pagar todos <risa> Entón, esa suposta coordinación m, Para conseguir unha mellora eh, na competitividade Se nos acaban subindo os impostos vai o garete Eso contrapónse, iso non, non, non encaixa porque se, no, se, se baixan por un lado os prezos para subirlos polo outro lado con impostos non no, no, no mellora a competitividade. Por outra banda, o tema dos bancos propoñen unha regulación bancaria de plastilina. Unhas supostas probas rigorosas de resistencia bancaria. Os, pa, os eh, bancos irlandeses a, eh, a LUNS estaban perfectamente e a viernes o buque enxufarlle 80.000 80, 80 millóns de euros. Entón, esas probas rigorosas de resistencia a mí me parece que son papel mollado. En España eh, nos propoñen e eh, nos eh, orientan cara a privatización das caixas da banca pública, por suposto, nin falamos unha banca que protexa a economía do país e que fomente a productividade do emprego eh, tamén propoñen reestructurar as entidades vulneráveis xa se fixo en España coas caixas das forros pero que ademais tamén propoñen a prestación de apoio público en caso de necesidade é dicir, eles nos trouxeron aquí e agora a sociedade es decir, nós temos que salvalos. Temos que darlles cartos para que estean estables e o, e o, e o sistema siga sigas funcionando. A débeda pública queda supeditada ao MED, o Mecanismo Europeo de Estabilidade. Moi ben, o sea, a Comisión Europea, o Fondo Monetario Internacional e o Banco Central Europeo axudan os países que o precisan a cambio, evidentemente, de unhas fortes medidas económicas que o único que van a conseguir é empobrecer estes países. En de Entedadolos máis. En Unha imposición de políticas de axuste neoliberal que aquí nos trouxeno. Así estamos. En conclusión, o pacto do euro supostamente para mellorar e garantir a estabilidade económica, superar a crisis e solventar o problema da debida pública, non vai por aí. As consecuencias son unha perda da soberanía en políticas económicas. Os países van perder a capacidade de maniobra para poder enfrentar os problemas económicos que teñan. Un paro bestial, debido a todos os recortes. A desaparición fulminante do estado de benestar tal como coñecemos. Unha perda do nivel adquisitivo a nivel global e un bloqueo económico. E realmente para que? Pois francamente non entendo se o que pretenden é garantir a estabilidade económica e eliminar o 3%, é, digamos rebaixar ese 3% de déficit se empobrecen a sociedade de onde van sacar os cartos para conseguir todo isto non está ben pensado dende, dende o que nos queren vender desde logo, a non ser que o seu obxectivo sexa outro se non hai traballo o Estado non tenga que recaudar nen aumentando o IBE como plantexan se non hai traballo non gastamos se non recaudan non solucionan a débeda pública eso é o que hai O pacto do euro é unha auténtica catástrofe. Eh bueno, despois de es intentar es esbozar un pouco o que o que nos ven en riba, creemos a firmemente a necesidade dunha movilización masiva eh, non só a nivel, a nivel a nivel nacional, eu penso que isto espero que trascenda, que sexa a nivel europeo e eh, que nos deixen un pouco de marxe que nos deixen un pouco de maniobra que nos deixen un pouco de futuro porque tal e como imos isto é unha esclavitud económica que é a peor de todas se a xente non ten que comer ni, ni siquera imos poder falar de liberdades ¿Tenés que decir algo? No, basicamente é iso se si tenéis Pregunta o... sí, a as 8 da da tarde, Imos facer unha concentración cacerolada, eso foi o que o foi patado aquí. As 8 da tarde do domingo. Do domingo, do domingo. si. Sí. Do Pero bueno, e importante como iso é que a 7 da tarde vén como se chama o sí. ah, non me acuerdo do nome. Eh, Xesús Díaz. Vén Xesús Díaz, Díaz, que é unha persoa que leva moitos anos no asociacionismo a nivel Ferrolterra é un auténtico crack a nivel de economía e nos vai explicar moitísimo mellor do que podemos facer facernos e vai explicar para todos vai facer unha, unha conferencia con respecto a este tema. É moi importante estar informados Se non estamos informados non nos enteramos de nada levan moitos anos manexando as políticas económicas elevándonos levándonos cara, cara ao desastre no que estamos agora mesmo e que dende Europa pactan dende Europa pactan, dende Europa fan e o problema é que a perda de soberanía económica O que está acabando é coa posibilidade de decidir cousas diferentes nos. Pretenden bilindar a economía a nivel europeo. Pretenden bloqueala. É dicir, que ningún país poida decidir algo diferente que se decide dentro de Europa. E así estamos. Non, en cada cidade se pactou algo diferente. Deciduíse en a Asamblea algo diferente. Aquí non se a xoito, imos facer concentración a cacerolada e Esperamos, por suposto, reventar a plaza sí. Mire, eu vos quería preguntar un coquiño eh, Bueno, se non o envía a Chiles así, a través de unha nota Pero, eh, como vedes o que se o preguno? No, pois, pues, eh, xa o comentábamos antes De xo falamos no comunicado, no primeiro comunicado que dijimos Que, bueno, non no estabas presente tú O bueno, no comunicado que leímos condenamos totalmente a los hechos que acontecieron en Barcelona, por supuesto Somos un grupo pacífico, a nosa protesta é pacífica e, desde logo, non incitamos a la violencia ni, ni la aprobamos, lógicamente. A todas a nove e despois a volver a decidir. En principio, a todos la zona no me pretendemos continuar. Mira, me tomo todo tema de antes. ¿Liched es un comunicado o algo así? Sí. ¿Podrías volver a leer? Pues llegamos más tarde, que vinamos de otra Sí, sí, os lo leo otra vez, si queréis. El comunicado decía, vamos, que el movimiento 15M no comparte los sucesos acontecidos en Cataluña, ya que rechazamos cualquier tipo de violencia. Nuestra línea es una protesta pacífica. Ahora nos quieren tachar de violentos por, las, por la actuación de unos cuantos, algo que por desgracia en nuestra sociedad pasa a numerosas aglomeraciones humanas, como manifestaciones o celebraciones deportivas, y no por ello se generaliza pues a toda la masa. También pedimos que al igual que, no, que el movimiento condena estos hechos y se desmarca de ellos, hagan lo mismo los políticos ante sus colegas imputados en casos de corrupción o de cohecho. Dicenme, sí. por lo menos, pues, Martiña es así como se llama, tú no me para poner J, una J. grabación. J. Vale, J. Marta. Y... Pues Martiña, Martiña con NH. Martiña. Sí, con NH. Vale, yo pienso que lo de Martiña era... No. Cariños, entonces yo te llamaba Marta. <risa> bueno, pues en conclusión, ahí está. Sí. 6 y, y media. Sí, se me había vale. Vale, gracias.